Цей солдат і один з його випадкових попутників вийшли покурити в тамбур. Там солдат і похвалився, яке добро везе додому. Мовляв, малий мій сидір, солдатський мішок та ціна велика. Тепер є чим годувати велику родину. Перекурили, перекинули ще кількома фразами і повернулись. Шлях довгий, колеса стукають. Попутник почав придивлятись до фронтовика, точніше до його дорогоцінної поклажі, з якою солдат ні на секунду не розлучався, навіть коли спав, клав її під голову. От допитливий кент і мовить іншим двом попутникам, що не були в курсі справи. Знаєте, ми з другом побились об заклад на пляшку самогонки, що я зможу в нього під час сну з-під голови сидір витягти, не розбудивши його. Будете свідками, вам теж нал'ємо. Мужики природно зацікавились таким, такою незвичайною спіркою. «Давай, – кажуть, – пробуй». Витяг жартівник обережний мішок з голками і вийшов з ним, нібито в сусідньому купе сховати. Прокинувся фронтовик – від сміху сидять навпроти попутники і ржуть. Програв, ха-ха, програв. Той ще під голову, а мішка немає. Де голки? – скопився він. Я ж головою об верхню полицю гепнувся. Трух твій сховав, а з тебе сто грам. Свідки тієї події казали, обікрадений чолов'яга так моторошно лементував, що в людей мороз поза шкіру пройшов. Нині це здається смішним, голки, мовляв, це не штука баксів, але тоді у голодний час вони означали – років зодва відносно ситого життя. «Була ж таке», – таліпнув головою Слави, але особливого співчуття в його дощі не виникло. Ні від того, що залишився живий, він радів, а ще більше з того, що попереду – цікаве життя, довге і цікаве. У неймовірно забученого Данилі на те, що всередині все співало, Нічого, сауна, вечері, веселі дівчата піднімуть тонус. Він почувався Гераклом, який повернувся з вигнання. Щепак, затяжна війна скінчилась. Конкурента усунено. Ван і Лінда чищають рештки. Незатишно, щоправда, без них, але нічого. Незабаром вони знову тіню йтимуть слідом за ним. Адже що видумав Сулейман? Коли Данилін укотре змінив дислокацію і взагалі носа не потикав, він вирахував таке: Два бойовики вибрались на дах дев'ятиповерхового будинку, спустили на мотузці на рівень шостого поверху пакет з тротилом і точними рухами розгойдали його. Вибуховий пакет розбив вікно і улетів до квартири Даниліна. Сам Сулейман, напевно, спостерігав за цією стеною в бінокль і радіосагналом активізував детонатор. Потужний вибух виніс ріг будинку, залишивши під завалами чотири трупи і дев'ять поранених. Як Данилін залишився живим, важко збагнути. Диво якесь. Звісно, він теж не сидів, склавши руки. Але надто принциповим супротивник виявився. Ніякі стрілки й розборки на нього не діяли. Вихованець Афганської війни, він методично витісняв Даниліна. І усе тут. Просто жах, до чого кровожерливий і жадібний кавказець трапився. Володимир Іванович коли був живий і поруч з ним Костя Кацапчук, тобто тепер Данилін, звикли працювати тихою сапою, без мокрухи. Роками впроваджували, організовували і регулювали. І раптом на тобі. Енергійний стримкий зайда. Пострілюючи на всі біч з пістолетиків, почав вихоплювати кусень закусним простісінько з-під носа. Проголомшений Данилін навіть пішов до свого кума Федора Васюти, заступника начальника міліції син якого був його похресником. А той йому за пляшкою горілки пояснив усе популярно. Тільки факти й очевидні докази. А так його взяти неможливо, навіть якщо він переб'є всіх вуркаганів і міліціонерів у місці. «Як же так?» – дивувався Данилін. «Ну, ти ж досвідчений вовк!» Вкидаючи до рога божанину, мружився від задоволення кум. Твої шістки займаються рекетом, ми їх чіпаємо? Ні. А чому? Тому що від населення не надходять заяви, немає сигналів, фактів і доказів. А навіщо зариватися? – розливав по чаруці Данилін. Усе повинно бути з умом, тихо і без кровопролиття, а Сулейман нахаб-азнахаб. Суцільний тарарам, що межує із цирком. Згадай хоча б історію з моїм другом, Самохіним. Бррр, і згадувати не хочу. Зате я не можу забути. Олександр Самохін був земляком Костянтина зі Смоленська, і Данилін Кацапчук допомагав йому звестися на ноги. Танкову частину, в якій служив майор Самохін, несподівано розформували. Але в депресію служив і не впав. Вийшовши на гражданку, через рік відкрив приватне підприємство екіпаж і не прогадав. Пально-мастильні матеріали завжди. Приховували під собою золоте дно. Природно, Сашко особисто інкасував денний і нічний витор і ніде правди діти незаконно зберігав гроші у власному будинку. Та нікому не спадало на думку пересувати людину, яка товаришує з самим Даниліним. Однак з появою Сулеймана ситуація в місті різко змінилася. Пізно ввечері троє посланців прибули до будинку Самохіна, один з них у лейтенантській формі. Постукав у двері і наказав – відчиніть, міліція. Сашко визирнув у вікно і справді побачив у дворі самотнього стража порядку. Відімкнув двері і за кілька секунд уже лежав у кухні, закутий наручники. Ноги йому зв'язали з м'ясом, вирваним шнуром від кавомолки. Били довго зізнанням справи, у тому числі й кавомолкою, першим же ударом вибили передні зуби. Проте колишній танкіст Сіко переносив катування, благав про пощаду і все твердив. Тут якась помилка, давайте поговоримо. Крім Сашка і його дружини, в оселі випадково перебувало ще троє гостей. Але цей факт ані трохи не засмутив нальотчиків. Оклавши гостей на підлогу, вони повернулись до спливаючого крові Самохіна. Лейтенент узяв зі столу штопор, яким щойно хлібосольний Сашко відкривав пляшку рислінгу і став методично огвинчувати його в спину директора екіпажу. Другий бандит усе намагався підпалити запальничкою волосся на голові Самохіна, поки на нього не цитькнув лже міліціонер. Припини негайно, сморід розвів.